Biziki dezberdinak dira, laborari militanteak biak ampesinan, zenta munduko, mundu guzikoak izanez, nolas ez, baina geien bat laborantzan, laborarien ekipien defentsan ari direnak munduan barna, laborarien retsuak zaintzen dituztenak, justizia dutenak helburu eta elkartasuna dutenak balio nahusi, pentsatzen dut, ola, e, mugatu behar balitz, eta, eta bera zork beste beren borroken partikatzen banatzen helgarri izan dira orain arte, berze 6 kongresotan ibili diren bezala munduan barna, bigarrena da hau Europan gertatzen dena, lehena belgikan izan baitzen, sortzailea kongresu sohtzailea, biakanpes zina sortu zuena mundu mailakoa Mons, euh, Belgikako iribatean izan zen eta preseskia aipatu dut euh, Frantziako konfeko batekin berriki eraiten zautan euh, biziki gutxi zidela orduan, behar ba zenbait amarranaka ordezkari ziren euh, Europa ingurukoak eta Ego Amerikakoak bereziki eta euh, nahi baitzuten mundu mailako laborarik ipien boz bat euh, nolazpait ofizialki antolatu eta agertu ba, hola elkartu ziren Monsen eta gerostik biaren aldia hemen euh, biz egin, bilbo ondo ondoan, e, derion, hor baita, lehengo seminario bat eta alimaleko leku zabala hotela parte batean hartu duena eta kongresuak beste partean iten direnak. Hor ba, ziren, beraz, lau egun bat ordezkari, eta eta kit, egun bat itzultzaile beden, sekulako itzultzaile handan abeak baita, elgar konpritzeko. Asiatik, Afrikarat, uh, Ego Amerika, Ipar Amerika, den, kontinente guziak errepresentatik. Kos kontinenteak, dira. eskualdeak deitzen dira, badira, behatzi amare eskualde, kontinente horitaik batzu zatituak dira, Amerika, Amerika iru zatitan da, Iparrekoa, Erdikoa eta Egokoa, eta Afrika ere bizatitan. Afrikari nahi dut nairut erran, hor beresia, ezta jina alizan Afrikaganitz, ez baitute utzi, eh, Europakoek bizarik ez dute eman, baimenik ez dute eman, hauk Europan sartzeko alainan eh, Beldurak baitzaukaten hemen gelituko zirela hauk eta emigrante batzuk gehiago izango zile. Afrikatik bakarrika eh? Gehien bat Afrikatik, Asiatik ere bada pentsatzen dut, da, baina ba, Afrikakoak etzen hainbeste beltz eta batzu hautzen ditugu, gainera ikust, dakizun bezala Afrika frantziako kolonia egonda askotan, beraz hau frantsesez frantzesez mintzatzen aldazen, eta holako kongresu batean ba, izkuntza haniz ez dakien baten dako iten duzu espainioz, ite duzu frantzesez, biztan da haneiz ekitaldi hori izan da eskualtaserri txurria izan dena baina guk Afrikarekin erreskimintzatzen gira askorekin frantsesari bai gira eta eta Afrika Ashki guti zen Euskal Herriana egin bada Ere da Ene sindikata Ego Euskal Herriko sindikat Bakarra eduna nagusia Biakampesinako kide dela, Konfederazion peizan bezala Frances Estatu Mailan e ELB sindikata xartuada biakampesinan Edo Konfederazion peizanen bitartez Konfederazion peizanen bitartez da ELB biakampesinan Gero ELBek baditu hage ere Ene bizkaiarekin Bizkaiko Enekoak Aspaldetik bizten da ezagutzen ditugu, helbe sortu zenetik funtsian, eta bizikia hausartak dira hauk antolaketan duela iru hilabete egon nintzen gazte izan ikerlarien zer batean, kolokio batean, bi egun irauntzuena agroekologiari buruz, beraz hori antolatu zuten ta hor bazituzten iru egun bat jende alimaleko antolaketazean mundu guziko ikerlariak baziren, eta ondotik intuzte bertze bi ekitalitik piauak eta hau aspaldetik uh, apailatzen aiziren, uh, beraz uh, 6 egon bat jendein guru bazuten hori egon guziz uh, bazkal arrazteko eta biztanda etzan arrazteko eta antolak ontza guzia. ez dute agasfini, egun joan dira etxaldetara etxaldetara etxalde bisita egiterat munduko gelditzen diren ordezkarioekin hor gelituak diren ez baitute denak egazkina bere alakzen Olen kongresu batean gutza egiten da, uh, zer Eta burroka desberdinak partekatzen dira, justuki kia ipatuitugun bos kontinenteetan, behar bada burrokak ezpaitira berak, edo lehentasunak tasunak ezpaitira berak, Ba, molde diferentean bizitzen dira, baina gutxi gora bera alere kontinente gehienetan borroka berdintxuak dira, denetan neketan dabil laborantzatxipia eta eta neketa bere ezautaraztia, bere iraunaraztia, badakigu migranteak ere askotan laborariak dira. Funktzian erran behar dugu eta eskualerian mundu mailako kongresu hori rezebitu dugu, baina duela beroita amagoetan Oino, eta mende bat ira hemengo emigrazioa handia izan da mundu zabalari buruz eta bereziki, bizten da, Amerikari buruz, orai eh? migranteak aipatzen dira, baina sehor gu ere izan gira gure etxaldetipietak hainbestea hor bat e, munduan e, eta banatu girenak eta mundura joan girenak Mi, bizten migranteak, atzuko, migranteak, da, migranteak izan gira, atzoko migranteak inen, eta behar bax usentzen ere, e, e, guk hainbertsa edemu, Eta baliatu baitugu mundu guzikoak etorzea gure herirat eta izan dute sekulako harrera biztan da eskoaregian egiten dakigun bezala, koralarekin eta jistu da eta guzi lehen egunean lehen goiza izan da asteazkenean sekulakoan. Bukatu da manifestaldi batekin ere atzu, eh? Milasei onpresuna baziren Bilboko karriketan. Konfederazion peizan eta ELB sindikataren zat logika bat zen biak anpesina mogimenduan sartzia? natura la da Ba, ba, ba, egin e, zabezala edo noktasunaren aldetik naturalki hauzen eta ez ezbesteik da, gu, gu laborantza herrikoiaren alde bogokatzen dugunek uh, uh, elgarrekin uh, nahitez biakampesinaren hildo uh, hortan uh, gabiltza uh, bako txak bere herriko uh, zerarekin, aintzinamenduarekin biztan da, Europako laborantza ez tabatere ego Ameriketakoa, baina uh, menpekotasun berdinak ditugu Europan eta bertze erresumetan denetan empresa handiak dira nagusitzen ari, ekonomia liberal horrek ari ditu itotzen merkaturatzea alguztiak edo zoin lekutan, eta denek laborarikipiek han edo hemen denetan baute neke handia biziainateatzen eta biztan da gure lehen txau errandu tamezala hemen goen, elbekoen edo konfekoen edo enekoen eta mundu Ko, o, bia Campesinako edo, um, uh, seda, uh, sustrai edo, uh, Ego handi hori edo da elkartasuna eta, eta justiziaren hain zinatzean. Mikel, Iribaren Konferrederazion peizan eta ELB-sindekateko kidea dugu goizuntan gomita, biak hanpesinak zazpigaren kongresua Euskal Herrian egin baitu derion eta funtsan hastelenuntan ere errandu zumezala Mikel, bisita batzu egitea ituzte, laborantxa etxe batzu bisitatuko. Sigur dena da e realitateak desberdinek direla munduan anzea, batzu borokatzen dira Erika Gai Burudia Luka ukaiteko ere adibidez pentsatzen dute indigenoeri hauek ez dute lujik eta salatzen duenez, biak hanpesinak, multinazionalek lehen tasuna dute indigenoan haintzinen. Nola bojo katolako gertakarian haintzinen? Egan ez daun, borroka latzak, borroka leku askotan, eh? ego amerikakoak eh, ezagunak dira. eman ez daun, brazil esko aldean aspaldetik bat dira, gabekoen borrokak, eta biziki antolatuak dira, indartsuak dira. Baina Afrika aldean ere kompazioa, eh? alimaleko borrokak bat dira, luraren inguruan eh? eta multinazionalak, ba, enpresa hondiak adidira luraren bere Baita ere estatuak uh, badakigu, Txina uh, bezalako estatuak badirela beste eskualdetan uh, Afrikan bereziki uh, lugaldeak uh, erosten dituztenak uh, nasaiki eta han ziren elaborariak uh, despeituz uh, ahaluten lekurat edo edo beste egialde batzuetara ba, luguaren inguruan uh, biztan da uh, oinagizko uh, zera da luga uh, laborantzaren zat, eta gure laborantzan moldearentzat, beraz uh, luguaren bogoka... Uh, lehen, lehen borroka da, eta gainera, hor, Ego Amerikako uh, jendeak bereziki, patsamama eta lua ama horren inguruan badu ba, borroka eta borroka baino gehiago ere, bada arako, sekulako mito bat, oinarrizkoa, da kasik ama bezala da, lua pentsatzen dut Ego Amerikako entzat, eta, Ni han derion Bilbon egon ni ikatzo eta azte azken hori ba, isen ditzen bizten da. Ego Amerikak badu alainan presentzia haundia e, biak hanpesinako zer horitan leho horritan eta eta lura bere bohokagusiekin lehen tasun handiko bohokara, eta denetako leku guzietako bohokara. Eta, eta gure laborantza da, lukarekin egiten den laborantza, eta urarekin egiten dira ere, bizten da. Prezeski, ura ikusi dut Afrikatik guti sartua alizan badira ere, edo torri uh, kongresura, eta ipatu da initzuraren gaia biziki konplikatua dela Afrikan ura kutsatua, ur guti, urik gabe, laborantza moskinik ez? Bada, bizten, da, urarena lugarena bezala lehentasun handikoa da e, baina Afrikara joan gabe ere bakezu, Europan ere e, laborantza industrialak nahitez e, ura mehatxatzen du eta e, edateko urarekin badakigu bat gastu baden e, ur, edateko urori garbia ateratzeko edo zoen lekutan gure e, eskoalegira ino baina e, e, laborantza intensiboki egiten lekuetan biztan da kutsatzeko arrisko handia dela, lehentasunezkoa da uraren beiratzea eta asko hergialde pobreagotan alainanhil eu biziko bogoka da. Ururi eh? gabe eh, jatekoa gauza da, baan edan behar da eta eta ura baitezpaakoa da. Bia kanpesineren bohoketan ere ditez moldatu organismoak de aurean delakoako horiek ez dituzte nahi edo ez dituzue nahi. Uh, iduritzen zaitala ere azken urteetan, behar bada Europako ez tabaidana, behar baina gerota gehiago emaiten dela, gerota gehiago uh, uh, baztertzen direla, ditaz nolatua organismo horiek, behar bada munduan ez taberdin, mundu zabalean, bada honu lan egiteko. Biakampesinako uh, giroan, uh, biztanda hasi Eta transgenikoarena, UGM-asiarena, da uh, inpozatu nahi daukuten laborantzaren adierazgarri edo etxemplurik argiena eta biakampesinako arduradun guziek arbuiatzen dute uh, hasi mota hori. Eta horren aldean, proposamen nahusi, daukate, uh, bisten da, likuan likuko hasiekin uh, berriz... Uh, Uh, lantzea hasi horik uh, bereztea, selekzionatzea ahalden uh, neurigusian erabilgari izaitea gure, gure lugetan uh, bildu gaituzte beroi eta amagokte laborantza eta ikerkuntzak bildu gaituzte lehenik uh, industriak uh, bere ganatu duen hasi etara, gero ondotik uh, hasi transgenikoetara orain aidira oino zorozten uh, beren, uh, beren estrategia uh, Hasi e, tranzeniko horik gordetzeko moldea badute harrapatua e, beraz hauen salatzea ere konplikatua da legez eta hauen trabatzea bainan hortan ari gira eta biakampesinak e, lehen e, mailetan ezartzen du e, bak, lekuan lekuko hasien e, promozione hori, salbatze hori, baliatze hori, selekzionatzea hori da agroekologiaren e, edo laborantza errikoiaren oinagizko elementua jazia, ura eta lugarekin. Bara ere, ez da baidabat, eta ez tipiagainera, gerotagendegeago badela planetan, luh planetan, eta nola elikatzen halko den populakuntza guzia. Ajangurak badira, eta epelaburrean, emendik ogoi eta amagurtaren buruan nola elikatu bizi bizidiren miliak pertsonak, mm. Hori ere ez tabaidatzenak goguetatzen duzu laborari artean ahtera, zera dirudien ez da aski luguik edo ez da aski uh, mozkinik egiten alkohol denen zat. Baba, hori uh, bada... Kukpentsatzen dugu, badela Moskinik aski edo ekoizpenik aski ateratzeko moldea mundu guziko jendetzarentzat uh, alainan, eta ez girela behartuak uh, Europatik edo Frantziatik mundu guzia aztera hori uh, eksportazioko politikak uh, eta lehen tasun ezartzen dituzten orainarteko liberaloiek daukaten kantua dute uh, segitzeko gure uh, presioak aparatu txikitzen eta ina alamerke egiten ez bada atera bidea, mundu guzia hasteko elikatzeko askira lekuan lekuko laborantza berriz lehen estea eta, eta biakampesina hoktan da ez gaur egungo mundutik mundu punta batetik bestera Janari di Uinarisko janariak eramaitea biston da ez dituzula lirainak biar uh, Lille do Marsella uh, Parisen uh... Eta ekoiztuko, baina hainbeste gauza likuan lekukua egiten alda. Irrisa egiten leku askotan eta berri alde txak badu bere klimaren, bere luharen, bere jakitatearen alaberako eta haintzin bere jendetza hasteko eta orain arte, bero eta hama ortez edo gehiagoz Iker Languziak eginduen indaha laborantza industrialuntarako untarako Egiten badu araberakoa agoekologiari buruz eta likuan likuko hasiekin onta sunekin, autonomia gehiagorekin laguntzeko laborariak eko izten eta, eta garatzen a laborantza hori, bada ba abistan da hainbat jendetzaren azteko hala munduan bakna gero biotan da erialde pobre batzuek e, behar dituzte ere beste neurri sozial batzuk hartu e, akisu lentsawoa ipatzen genuen hemendilua iten zela itz izanitzako baitzen etxaldetan e, eta hemen berian nekez hasiko bait ziran bon. Bistanda hori gertatzen da hori no, luga alde batzuetan eta hori ere behar da nolazpait lagundu da, e, e, biztan da Bistanda bada e, laguntzari gabe hainbeste erri e, mundu hau e, desorekatua segituko da eta Gaur egungo migranten arazoak ere, hortik aipatzen dira. dira ere. Itz uh, labur zeren, bukatu beharko dugu, uh, atzo, deri, ba, Bilbon eginda manifestaldia, eh? deri zen kongresua, benan Bilbon, mirasei on presuna bildua, Euskal Herrikoa dira deitu duten airekurria izan da, behaz, han baitzinen, Bilbon baitzinen, orlako manifestaldia izan da, eta zer zabaldu da. Behaz, ziggabeena nahi dut lehenik edan kongresuen honek iraunditu uh, lau egun kongresu zabalunek uh, mundu mailakoak eta unen aintinean uh, bi egun lehenago izan da dalehenik gazten konua mundu mailko gazten kongresua, kongresua bikapesinaakoena eta biramunean bigarren egunean izan da emazten uh, egun berezia kongresu berezia uste dut hau bost garrena uh, beraz bad gaur egun emazten eta gazten ardura berezi berezia eta dinamika berezia mundu mailako bikappesina Untan. Beraz, ez da orain publikoa Biak-Anpesinako Kongresu atera duen deklarapena, baina eguna gehtuko da, itzulpenak ezpait zituzten eginak. Gutxi gora bera mezua zen hori, guk laborariek herriak, gure herriak hazten ditugu, elikatzen ditugu. Hauzen, hauzen lehena eta biztan da guretzat ere balio du, gaur egun joan derastean ahipatu da hanitz, frantzian solasaldiak ah, abiatzen direla laborari munduarekin eta gobernuarekin Alimentazioari buruz, beraz, helikadurari buruz, hori ba, gira, guk e, e, da eskatuko dugu e, jendearen, e, behararen araberako e, janariak ornituak izan ditezen eta ez industriaren e, galdearen araberakoak. Eta bigarren <coughs> mesuzatia izan da e, bilbotik, e, biak ampezinak, e, Indaktu behag du egitura bezala. Bosi gabeko laboraritipi, munduko laboraritipi hoien uh, era eramaile bezala uh, indaktu behag du. Eta, uh, eta mundua aldatzen uh, segituko du, bere helburua da uh, laborantza aldatzea, baina uh, laborantza eta munduko... Uh, Ibilera, liberal eta kapitalistaunen bilakaera ere, geroa aldatzea eta jendentzat jasangarria, bizigarria eta libereagoa izatea. Izanen dalaren. Badalan, badalan, badalan. <laughs> hemen eta berzteliko askotan. Mir esker, uh, Mikel Iribarren, uh, kondaturik bedaz Biakampesinaren zazpigaren Kongresua nola iragan den, biakampesinak badu webgune bat, eta atzoko deklarazioa frantzesez agertzen da, irakorri nahi duenak, uh, begiratzen uh, aldu. Mir Mikel Iribarren? Mir esker, zuai, haien guzien partez, eta ELB eta Konfederazioan peizanen partez. Angi da, izanuntza.